Radioteatret. Vi sender Månsen redder sit renommé. Et kriminalhørespil af Knud Møller, instrueret af Tavsen Ejendamme. er spændende som er til et kriminaldrama. Vi ser tydeligt de to vogne for os. Først forbryderne med speederen i bund. Flindrende flugt gennem stærkt trafikerede gader. Derpå den efterfølgende politipatrulje. Så til sidst ved en hasarderet manøvre, overhaler forbryderne og klemmer dem ind mod kantstenen. Vi kender det hele igen, fortæller i gangster og halvdokumentariske film. Men lad det være sagt med det samme. Det bliver både det første og sidste stykke af de bliver præsenteret for i aften. Der bliver heller ingen atmosfære af internationale svindelige og skønne eventyrsker, serveret med underlagt sit kommuner Tværtimod. Handlingen udspilles i et jævnt og borgerligt miljø hos kriminalassistenten Mogensen en verden og inden, er der to andre par til stede, nemlig Mogensens tidligere kollega, nuværende Cigar Handler samt en af verdens venner, driftsleder Hæmø, også med sin kone. Selskabet har lige rejst sig fra bordet, og verden, altså kriminalassistent Mogensen, siger. Ja, yeah. yeah. nå! No. Yeah. Skal vi så ikke sætte os ind ved siden af og indtage en Ja, jeg vil nu først ja. sige mange tak for meget. Ja, må jeg komplimentere dem? Det var analdienes fortræffelig middag. Ja, jeg håber, oh. at maden har smagt det. Og der er også mange Madge, fru Mogensen. Hvordan bliver det din blå med at få den yeah. så let og lækker? Jeg ja. tænkte, sig, at jeg netop har spekuleret på. Jeg må egentlig have opskriften. Ja, husk mig på det senere. Nu skal vi først have den kaffe. Ja, ja. se. Ja, så yeah. fort, ja. Tak, det Ja, det Sådan, jer nu alle sammen en plads. Ja. ja. ja. Ja, værsgo. Ja, og og tag ta en kognak, ja. ja. Tak, ja, tak. Ja, det skal vel være lige køre, fru Berge, ikke? Ja, det kan de tro. Jeg kan ikke fordrage kognak. Ja. ja, så vil det det bestemt også være den fuldendte forbrydelse at skænke de kostbare dropper for dem. Ja, Nå, og fru Hemme. Ja, tak, tak, tak. Det er det. Ja. Så tror jeg, så har vi vist alle sammen fået noget i glassen, ikke? Ja. Jo, jeg ja, har. Ja. Ja. Så siger jeg skål. Skål. Skål. Skål. Skål. Og tak fordi I ville se os i aften. Ja, ja. Prima. Prima. Kognaken, altså. Apropos den fuldende forbrydelse. Det var forresten et godt udtryk her i denne kreds. Hvor meget kender du egentlig til den fuldende forbrydelse, Mogensen? Intet. Overhovedet intet? Overhovedet intet. Ja. Jeg skal sige der den at den forbrydelse kender vi overhovedet ikke. Ja. Oh, gul, nu har de fået ham startet <laughs> ja. hans kæmper. Oh, yeah. <laughs> nej, nej, slet ikke, slet ikke. Og for rejsen så er der aldeles ikke mit påfund. Jamen, når jeg citerer kun en kollega. Ja. Han skrev altså engang en artikel, hvor I han fremsatte de her betragtninger. Den fuldendte forbrydelse kender vi slet ikke, siger han. For hvis vi kendte den, så var det ikke mere den fuldendte forbrydelse. Wow. <laughs> det kan så være noget om, ikke? Ja. Den fuldendte forbrydelse, det er nemlig den, der ikke efterlader nogen som helst mistanke om i det hele taget at være nogen forbrydelse. Ja. Jeg tror du jeg så jeg slet ikke begrebet eksisterer? Ja, det vil jeg ikke påstå. eller Rettere sagt, det ville være meget mærkeligt, om det ikke gjorde. Ja. Men som sagt, så snart der er jeg den mindste formodning om, at der er noget lusket, så er det ikke længere den fulente forbrydelse. Ja, men du må da i hvert fald i løbet af din karriere have stødt på noget, der tangerede den såkaldte fuldendte forbrydelse. Ja, jeg har jo behandlet sager, hvor kun et rent tilfælde har afsløret en uskyldig udseende begivenhed, mener, som en overlagt forbrydelse. Ja, som vores sidste sag. Hvad var, hvad var det for en sag, Ja, det er en længere historie. Mener, og lidt af den kan bære for så vidt fortælle, lige så godt som jeg. Det kan jeg. Ja, ja, men uden ham, eller i hvert fald hans cigarforretning, så ville den sag måske være uopklaret den dag i dag. Hør, hvad, hvad vil det sige? Har de endelig fået den cigarforretning. hvordan er det gået til? Husk på, jeg har jo ikke været hjemme snart til års tid. Jo, det træfter så heldigt jeg er en gammel arvetante gik hen og tog billetten. Nå, men vi kom væk fra salvehistorien. Ja, undskyld, jeg afbryder, men begynder ja. min bedre halvdel først at væve på den historie så holder han ikke op den første time tid. Ja, ja. Nej, jeg foreslår, at vi damer, vi trækker os tilbage med vores kaffekop ja. Ja, ja, ja, altså, og vi kan da heller ikke regne med, at vi skulle kunne til stille en hel time. Vi <tryk> ikke ja, ja. ja, ja. ja, så godt. Ja, nu går op i. Ja, det, her, ser det ser jeg. Ja, det er måske. Ja. Se, nu må du jo indstille dig på lidt hjemlige forhold, hjemme Selvom du lige er kommet hjem fra det store udland. Du må altså ikke vente der noget her i Men Lad os se, hvordan skal vi nu begynde. Uh. Jo. Jo, forstår du, det var, det var altså den første sag, jeg deltog i, efter at jeg blev overflyttet til drabskommissionen. Nå, så skete det alligevel. Ja, men det var jo ikke med min gode vilje. Jeg strittede imod med både arme og ben. Ja, men det var dog der avancement, ikke? mange. Ja. Ja, det selvfølgelig. Det jeg. Ja. <laughs> men jeg havde jo ingen ambitioner i den retning. Aha. Ja, men så var det jo, at Bjerg kammer, kammeret, så... Så det havde ikke den samme tiltrækning som før? Nej. Ja, der kan man bare sige. Mens jeg var der, så gik han altid til at række Forresten jeg kun træt uden for nummer for år. Hvem siger, jeg ikke vender frygteligt tilbage? Nå, ja, ikke. men til den tid danser så ikke? Nå, men altså for at begynde forfra igen. Ja. Så startede hele den affære med en opringning til politigården. on her. De taler med varmemesteren på Strandboulevarden 202. Ja. Så nu må de altså undskylde, hvis det skulle være falsk alarm. Men jeg er bange for, at der er noget galt fat op på anden sal hos verden. Hvorfor tror de det? Nu har ikke set noget til ham i fire dage. Hans telefon svarer ikke. Morgenmælken har han ikke rørt. Og i dag er det den første. Og så plejer han ellers nok at være på stikkerne. Af hensyn til huslejen. Bor han der alene? Det gør han. Kan han ikke være bortrejst? Det er der vist ikke mange chancer for, så vil han i hvert fald have givet mig besked. Ja, ja. Så får vi vel kigge på Hvad er hans navn og adresse? Larsen. Peter Larsen hedder han. Han bor her i ejendommen, Strandboulevarden 202. Oppe på anden sal. Og må I lige få deres navn igen? Jeg hedder Jørgensen, og bor i samme ejendom i stuen. Ja, ven. Hør nu her, her, Jørgensen. Jeg skal nok sørge for, at en af radiovogne bliver dirigeret hen til deres adresse. Og de vil tage sig det videre fornødende. Herveden. Herveden. Nå, hvordan gik det så? Kom de ind? Nej, ikke i de første omgang. Se, varmemesteren havde ganske vist nøgler, der kunne åbne låsen, men så viste det sig, at døren også var lukket med en indvendig sikkerhedskade. Ja. Så de måtte altså have fat på en smid, inden det lykkedes dem at komme ind. Ja. Ja. Da de så endelig var kommet ja. ind, så viste det sig, at varmemesteren havde haft alt mulig grund til sin ængselse. For inde i dagligstuen fandt de Larsen liggende død. En naturlig død? Ja, det var jo ikke nemt for folkene fra radiovognen at afgøre. Nej, nej, nej, nej. Der var ingen yderligere tegn på vold, nej. men... Men betjentene gjorde, hvad de skulle i sådan et tilfælde. De satte sig straks i forbindelse med gården. Og på det tidspunkt var det så, at jeg kom ind i billedet. Ja. Jeg stod for tur sammen med Jebsen. Ja, du ved, jeg havde heller haft dig med bære. Ja, men jeg kom jo også med til sidst. <hør> sådan på lidt løst arbejde. Ja. Ja. ja, hvad skulle vi dog have gjort uden dig? Ja, det... <hør> Men øhm, Jebsen og jeg, vi tog altså afsted med alle vores De to betjente og varemesteren ventede i entréen. Og inde i den første stue mødte vi politilagen, som chefen allerede havde sendt bud efter. Ja. Han var lige kommet, da vi arriverede. Goddag, Storvner. Nå, er her noget at lave for et par arbejdsløse detektiver? Hvorfor skal jeg vide det fra? For det første er jeg jo lige kommet ind af døren og for det sig, jeg kun lige kunne konstatere, at manden er død. Han ligger herinde i stuen i siden af... Det ser faktisk meget naturligt ud, det hele. Ja, lad os først gå ind og se. Ja, vel, ja. Og han lå sådan på divanden, da du kom, doktor? Nøjagtigt, som I ser ham nu. Jeg er ikke som er, som flyttede ham en tommer. Og hvad er han død af? Ja, hvad er han død af? Jeg er lige kom ind ad døren, og så, hvad er han død af? Der er jo ikke talt om nogen form for vold. <tøk> Det kan jeg sende op der og se. Jeg kan kun øh, konstatere, at manden er død. Resten er kun gidsninger. Det kan være et hjerteslag, det kan være... Ja, det kan sgu være så meget. Ja, men hvor længe har han været død? Kan du sige noget om det? Ikke noget bestemt. Mm. Men et par dage, i det mindste. Den er ting, det tingeste, jeg har fundet her, doktor. Kan den hjælpe dig lidt? Nælder nu hvad jeg Hvad er det nu geniet, Jebsen har fundet? Kom nu her med den, ja. Hvor det i mindst er lov til at se på den. Ja, ah, det er jo bare en sprøjte. En ganske almindelig injektionssprøjte. Han har altså været en narkoman? Det er da ikke nødvendigt. Hvorfor så dramatisk? Sådan en sprøjte kan bruges til mange legitime formål. Det behøver ikke nødvendigvis at være narkotika. Sprøjten her er tom. Prøv nu heller på at kigge rundt efter, hvad han har brugt den til. Det behøver vi simpelthen ikke at lede så længe efter. Sig mm. mig, er det ikke ampuler i den lille æske her? mig lige se. Siger den der noget, den æske? Lad mig nu først lige se på den. Mm. Ja. Ja, for så vidt vi kan regne med, at disse ampuller og den her sprøjte blev brugt og afdøde, så siger de en hel del. Faktisk skulle jeg mene, at dette dødsfald allerede er opklaret. Manden er ganske simpel diabetiker. Diabetiker, det vil sige, at han er sukkersyge? Ja, ampullerne her indeholder i hvert fald insulin. Mm. Så er han død af sukkersyge? Nej, skal vi sige som følge af sin sukkersyge. Og en synlig tilfælde er insulinchok. Han har kommet til at give sig selv en overdosis, der har medført en besvinelse. Har det nu været nogen i lejligheden, der kunne have givet ham et sukkertilskud, så ville han være reddet. Nu er han fra koma glædet lige ind i døden. Og her er forresten et lille job for jer to nu, så finde ud af, hvem der er hans doktor, så jeg kan fortælle det mm. med ham. Jamen, der må jo findes en recept med lægens navn på. Det kan jo også godt være, at han viser, der venter derude kunne fortælle os det. ja. Tag lige og kald på op, ja. Hallo, de der. Og tag lige og komme ind i døjeblik. Var det mig, de mente? Akkurat, ja. Øh, det var dem, der ringede efter os, var det ikke? Det stemmer. Og de hedder Jørgensen. Stemmer også. De har altså vise været her i ejendommen. Stemmer ikke, her. Varmemester. Åh, undskyld, her. Varmemester. Se, doktoren her mener at have fundet en naturlig forklaring på Larsens død. Ja, jeg kan bestemt heller ikke se, hvor den pokker nogen skulle være kommet herind, men hoveddøren låset, ovenikøbet med sikkerhedskæde, Foden i køkkendøren var låset med nøglen siddende indvendigt. Nej, det kan jeg heller ikke se, men det var nok ikke, så meget, det, jeg var interesseret i. <coughs> Sig mig, jeg kendte de Larsen godt? Godt og godt. Nu har jeg været mester her i otte år, og Larsen var vært Og boede i ejendommen, så noget har jeg, der har haft mere at gøre. En gammel original, det var lige, hvad han var. Ja, undskyld, Morgensen, men jeg kunne godt tænke mig at komme hjem igen inden alt for længe. Må jeg lige spørge varmmesteren om noget? Ja, hold da indlæg tilbage, dørre. Sig mig, herr Jørgensen, de ved vel ikke tilfældigvis noget om, hvem der var Larsens læge. Jo, jo, for han havde nemlig samme læge, som vi har haft til årene. Grimårene? Hvad hedder han? Lassen. i nummer 42. Nå, tak skal de have, Jørgen. Så ringer jeg til ham. Ja, den står inde ved siden af telefonen. Tænk, det her, jeg selv opdaget. Jeg går lige ind og ringer. Men sig mig, herr Jørgensen, kender de ellers noget til Larsens familieforhold? Mm, ja, når ikke, om man i det hele taget havde nogen familie. Den eneste, han kom sammen med, var en anden gammel original. En her Brammer, tror jeg nok, han hedder. Jeg ved ikke rigtigt, hvor han bor. Det er et sted her i nærheden. Men han må i hvert fald kunne give den besked om, Larsen havde nogen familie. Ja, ham må vi så se at få øh, Brammer sagde det. Det er det i hvert fald ikke noget almindeligt navn, så... Jeg mener, jeg har set ham flere gange ned hos ortekræmmeren her på hjørnet. Så det kan jo være, at de kender hans adresse. Det kan jo vi jo prøve, ja. Nå, så er der vel ingen grund til at opholde varmesteren længere, Jepsen? Nej, det kan jeg ikke se. Ja, farvel Jørgensen, og tak for assistancen. Farvel. Farvel. No, tak Nå, doktor. Fik du fat på kollegaen? Ja, det gjorde jeg. Typisk diabetes tilfælde, han har været hans patient lige så længe, han har praktiseret her på Østerbro. Mm, så kan vi måske betragte sagen som afsluttet. Det regner jeg da med. Det vil sige, at nogle dødsattest vil jeg nu alligevel ikke udstede. Ikke det? Nej. For en sikkerheds skyld, så vil jeg hellere lade Retsmedicinsk Institut tage ansvaret. Jamen, så forsejler vi døren. Vi kan altid vende tilbage mm. til sagen, hvis det bliver aktuelt. Det var jo heller ikke så længe med at få besked for resten medicin. doktor? Det drejer sig højst om deres tid. Nå, ja. men så lad os ringe, og for det ordnet, så vi kan komme afsted igen. Ja. Og hvad så? Hva? Ja, på vejen hjem, fik vi opsporede ham her Bramers adresse. Ja. Men det viste sig, at han var en tur i Jylland, men ventede tilbage en af dagene, så vi bad hans husarovske få ja. ham til at ringe os op, så ja. snart han kom hjem. Og så tog vi tilbage til gården. Ja, I var godt tosset. Det var aldrig sket, hvis jeg havde været med. Aldrig. Nu det er det jo nemt nok at være bagklok. Ja, ja, ja, Hør her? Ja, ja. Så, så var der altså alligevel noget mystisk ved det dødsfald? Min logiske ven, du har som altid, eller så godt som altid, ret. Ja, tak, tak. <laughs> nu ved jeg gerne ikke om lige frem kan kalde insulinsjok for en naturlig dødsårsag. Ja, selvfølgelig men... kan man ikke det. Det er også lige meget. Han døde nemlig ikke af insulinchok. No. Se, da jeg kom op på gården næste morgen, så var fanden løs. Chefen havde lige fået rapporten fra retsmedicinerne. Larsen var ikke død af noget insulinschok, men af en eller anden forgiftning. Og hvilken kunne man altså ikke sige endnu. Men de henstillede, at vi hurtigst muligt sendte injektionsbrøjt med de resterende ampuller til undersøgelse. Chefen var naturligvis helt ude af flæppen, og vi fik en gang røg, fordi vi havde indstillet undersøgelserne ind til Vi fik travlt med frem og tog ud på Østerbro igen. Så først og fremmest konstaterede vi for anden gang, at Larsen havde været alene i lejligheden, da han døde. Ingen kunne være kommet ud og have låset lejligheden efter sig, med nøgle og sikkerhedskæde indvendt. Om nogen adgang gennem vinduerne kunne der heller ikke være tale. Lejligheden var på anden salg, der var ingen altaner, og forresten var alle vinduerne lukket med hasper. Så indevendte vi hele lejligheden ud af at finde noget mistænkeligt. Der var en uaflåset pengekasse med et forholdsvis pænt beløb i, en ja. del forretningsbøger og en hel masse papirer og breve. Vi samlede det hele sammen og tog det med op på gården til nærmere undersøgelse, og så forsejlede vi døren igen. Mm. Inden på gården kan vi så til at kigge nærmere på det, og der var mange mærkelige ting imellem. Så. Ja. Det så ud som om Larsen havde været lidt af en spillefugl, for der var... Gamle bomber fra både Trauerbanen og Galoppbanen, og der var bomber fra Duren, og der var tipskuponger i gamle ja, ja, ja. Så var der et par bankbøger, der viste, at han var en velhavende mand. Uh, ja. Og til sidst det mest interessante, nemlig et par regnskabsbøger, der viste, at han havde fusket lidt med at låne penge ud. Uh, ja. uh, yeah. Der var vel en halvcentimeter konti alt i alt. De fleste på forholdsvis beskædende beløb fra 400-500 kroner til et par tusind. Men der var også et par stykker på større beløb. Helt op til en tusind. Så det var jo klart, at her var motiver. Ja, det. Så frem, det viste sig, at Larsen var blevet offer for en forbrydelse. Ja, men det vidste de jo. Så er jo ikke et Retsmedicinsk Institut har jeg fastlået, at han var død en forgiftning. En forgiftning behøver jo nødvendigvis ikke at være ensbetydende med en forbrydelse. Nej, selvfølgelig Nå, men netop som vi sad og gennemgik hans papirer, så fik jeg en opringning. Det er teknisk afdeling. Det er måske Mr. Mogens himself. Det er hvad, der passer, ja. Så angående de her og den sprøjte de sendte over. Ja, vi sidder netop her og venter på resultatet for at kunne komme videre. Ja, noget endelig resultat er vi altså ikke kommet til endnu. Men jeg synes lige, jeg ville jer vide, at det i hvert fald ikke er insulin, der har været i den sprøjte sidst. Ikke det? Nej, jeg har i hvert fald aldrig troet på insulin med både arsenik og stryk i. Det var en kraftig kost, var? Nå ja, det er selvfølgelig ikke store doser, men i hvert fald tilstrækkeligt til at påvises. I sendt tre ampuler over, ikke? Jo. Se, de to, de fyldte, de er gode nok. Det er værtskægt insulin. Men den, der har taget hul på, den er altså ikke så god. Det ligner ganske vist insulin. Samme gullige farve, samme konsistens, men som sagt, insulin har der aldrig været. Og det er den væske, der har været i sprøjten sidst. Det kunne se ud til at være et eller andet færdigblandet præparat. Mm. I øjeblikket lader vi en farmaceutisk specialist undersøgelse, og så snart vi kommer til et resultat, så sender vi en udførlig rapport. Ikke glemmer, ja. Jeg siger forløbet tak for opringningen. Ja, ja, det skulle altså ikke koste noget. Bye, bye. Så i løbet af eftermiddagen fik vi rapporten fra teknisk afdeling. De havde identificeret indholdet af den kriminelle ampul som arzolfortier. Det er en fabriksmedicin, ligesom insulinet. Så før vi kunne placere sagen som en bevidst forbrydelse... Så måtte vi først have undersøgt, om der muligvis kunne forlægge en fejltagelse fra apotekets side. Ah, det, det synes jeg nu lyder temmelig usandsynligt. Man har hørt om fejlekspeditioner før. Ja, Men apotekeren svor nu på, at det var komplet umuligt i det her tilfælde. Ja. Insulinet kommer direkte fra medicinalfabrikken i Lukkede kartoner, mm -hmm. som apoteket slet ikke åbner. Ja. Ja. Hvis insulinet virkelig var ombyttet med arsolfortyr, så kunne det i hvert fald ikke være sket på apoteket. Nå, så kan vi måske komme til sagen, for nu måtte det vel være at gå op for jer, der forlod en forbrydelse. Ja, efter at vi havde konstateret, at den fabrik, der havde leveret insulinet, overhovedet ikke gav sig af med at fremstille det famøse atolforsør, så, men så der kunne altså heller ikke foreligge nogen fejltagelse. Så var vi sikre. Ja, Og så havde vi en sag. Ja, ja. Og hvad for en sag? Ja, det det. En mand mørtede på den mest raffinerede måde, jeg har været ude for. Netop ved at give sig selv de injektioner, der var livsnødvendige for ham, havde han uafvidende berøvet sig selv livet. Så havde det nu været hans egen læge, der var blevet tilkaldt, så havde han ganske afgjort udstedt en dødsattest med insulinchok som dødsårsag, og ikke en sjæl ville have bebrejlet ham noget. Nu var det imidlertid på lægen. Om han nu ifølge sin stilling er mere skeptisk indstillet, eller han blot ønskede sin ryg fri ved at forlange en obduktion, det ved jeg altid ikke. Men godt var det i hvert fald. Jeg løb forresten på doktoren ude på gangen. Hør, doktor. Ja? Har du set rapporten fra teknisk afdeling? Ja, jeg har lige set den. Der ser ud til at være stof til et par alvorlige hovedpiner der, va? Ja. Det her er solfort, Hvad er det for noget, Stas? Det er medicin. Beroligende. Den gives ved injektion, ganske som insulin. Er det noget, man giver sig selv? Nå, i almindelighed, så er det vel nok lægen, der bruger sprøjten. <coughs> men det kan udmærket tænke at han i visse tilfælde overlærer patienten selv. Øh, så er det altså ikke giftigt? Giftigt, og giftigt. Den meste medicin er jo giftig. Og solfotyrs skal man jo ikke lige give sig til at bælle i sig. Det indeholder både strykkenin og arsenik. Men en streg eller to i sprøjten, det vil ikke skade nogen. Jamen, Larsen døde jo, er det. Jamen, det er jo en helt anden historie. Hans diabetes tilfælde var alvorligt karakter. Han kunne overhovedet ikke leve uden sin insulin morgen og aften. Så var der en anden ting. Ampullen med giften svarede jo nøjagtigt til de originale insulinampuller med etiketter det hele. Det har sikkert også været den original. Ja, men man kan da ikke sådan frem hælde fra det ene glas over på det andet. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Disse ampuller, eller hætteglas, som de også kaldes, er lukket med en gummiskive, der ikke kan fjernes uden at ødelægge ampullen. Skal man have fyldt sin sprøjte, stikker man injektionsnålen igennem gummiskiven og suger indholdet op i sprøjten ved at trække stemplet op. Og ved man har en tom ampulle fyldt igen, så følger man nøjagtig samme blandt i omvendt orden. Altså man tømmer sin fyldte sprøjte ned i den tomme ampulle ved at trykke stemplet ned. Det er jo så simpelt. Så er det altså på den måde, at indholdet i dette hætteglas er blevet ombyttet? Ja, ikke sagt. Husk på, jeg er ikke opdager. Jeg er kun læge. Jeg siger bare, at sådan kan det være, godt til. Var der noget, du ville? Ja, jeg kunne godt lide at vide, hvem der er mester for det lille ombygningsnår. Det er ingen dårlig idé. Men det må du selv selv finde ud af. Det er det, du får din penge for, ikke? Jeg er kun læge. Ja, det interesserer mig, det her. Ja. ja, se den samtale. Den bragte os jo ikke meget nærmere løsningen. Nej, men motivet... Jeg tror ja. det i politifolk først og fremmest søgte efter, var et motiv. Ja, jeg mener, har man først det, så bliver det hele jo straks så meget nemmere, ikke? Fuldstændig rigtigt. Ja. Og selvfølgelig blev det også den opgave, vi nu koncentrerede os om. Ja, først fik vi imidlertid afhørt denne brammer, som varmemesteren havde omtalt. Han kom op til os som eftermiddag. Ja, nu afbryder jeg altså igen... Men ja. hvornår træder bærget ind i billedet? Det forekommer mig, at du sagde... Ja, men nu må du altså styre din Nå, okay. her. Jeg kan jo ikke foregribe begivenhederne. Ja, Nej, for de var jo ikke helt ude at svimme endnu. de troede stadig, at de selv kunne lege. ja. Nå, din medvirken ved denne sagde, den er nu ikke noget at brælle og børne. Ikke det var nærmest en tilfældighed, at det var dig, der havde den cigaret. Næh, hør, nu skal du snart have tag. Det er jo den sorteste utaknemmelighed, jeg har. Nå, men nok om det. Vi må se at komme videre. Ja. Det var altså ham brammer, der kom op på gården. Og jeg siger så til ham. Ja, de er vel næsten klar over, i hvilken anledning vi ønsker at tale med den her brammer. Jo, jeg læser jo også aviser. Og lige så snart jeg kom hjem og fik at vide, at de her spurgt efter mig, så gik jeg straks herop. Ja, de har været bortrejst. Jeg har været en lille uges i Jylland, på besøg hos min søster. Men de kendte altså Larsen? Om jeg kendte Larsen. Det var min bedste ven. I mange år, vi kom sammen så godt som hver dag. Vi havde mange fælles interesser. De vidste, at han havde sukkersyge? Nej, ikke før jeg læste om det i avisen. De vidste heller ikke, at han fik de indsprøjtninger? Han aldrig nemt det med ord. Hvad var det for fælles interesser, de talte om? Når vi kunne begge to lige at gå til både traver og Galop, for eksempel. er ja, interesseret for sporten? Jeg var vel ikke så meget for hesternes skyld som for at spille lidt. Lidt? Hvor meget vil det sige? For mit vedkommende drej, det så ikke om at være den. Jeg har ikke til mere end til dagen og vejen. Men Larsen, han behøvede ikke at se så nøje på småpengene, så han var ikke bange for at sætte en 100 lap på kant eller mere. Gør mm, det så nogen gevinst, det spilleri? Ikke til mig. Jeg må være født under en uheldig stjerne. Men uh, Larsen satte i hvert fald aldrig penge til jer. En gang imellem, så strøg han i penge gevinst. Det kunne I godt være og en at se, men sådan er det jo altid. De, der har noget, de skal nok få mere. Ja. Gav han så ellers af med nogen anden form for spil? Han tog det hele med, råb og stop. Han var stamgæst på cykelbanen, og når duerne var på vingerne, så var han også med der. Se, vi fandt nogle tipskub her at hjemme hos ham... Det må jo lige have været noget for ham, hva'? Men det kender ikke noget til. Men det skulle jo være mærkeligt, om han ikke også tippede. Ja, det har de ret i. Og hvad var det nu, jeg ville spørge dem om? Jo, se, vi har prøvet at opspore nogle familier til ham for at underrette dem. Men uden at have held med os. Heller ingen har meldt sig. Øh, kan de hjælpe os? Det er jeg er bange for, jeg ikke kan. Øh, faktisk så tror jeg ikke, han havde nogen pårørende. Jeg forstod på varmemesteren, at han heller ikke havde nogen større omgangskreds. Ja, det er helt rigtigt. Han var en noget indesluttet natur. Jeg tror ikke, han rigtig kom sammen med andre end mig. Jeg tror du til gengæld, han havde nogle fjender? Det tør jeg ikke udtale mig om, men han kastede sig jo lidt af med at låne penge ud. Ja. Det er jo en af de nemmeste måder at komme på kant med sine mennesker. Det er vennemæsker. Folk først skal til at betale tilbage. Så... Ja. ja, det kan der være noget om. Men ellers så kan de altså ikke tænke dem nogen, der ville ham til livs. Jamen han har han aldrig givet udtryk for at være bange for, at et eller andet skulle ske ham. Jamen sådan en ting, som sikkerhedskæden for døren kunne tyde på det, Jeg har aldrig mærket noget på ham i den retning. Og det med sikkerhedskæden, det er jo nærmest, fordi han ofte lå inde med mange kontanter. For eksempel, ved husler I en betalinger? Ja, det er vel nok forklaringen. Ja, så var der vist ikke mere. Jeg, ja, hr. Brammer. Men skulle jeg nu komme i tanke om noget, så må jeg nok gøre det med en gang til, ikke? Ja. Farvel, hr. Brammer. Farvel. Fortsæt, Fortsæt, Ja, se, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde ventet mig noget af afhøringen af Brammer, eller noget håndfast, som vi kunne bygge en undersøgelse op på. Så jeg var faktisk godt skuffet, da han gik. Ja, jeg er selvfølgelig ikke politimand, men når nu siger at I ledte efter motivet, var det så ikke ret nærliggende afhører alle, der havde lånt hos ham? Jo, man behøver jo heller ikke at være politimanden for at komme på de tanker. Mm -hmm. ja, ja. Og nu, da det viste sig, at vi ikke kunne slå ned på morderen i første omgang, så begyndte hele det systematiske arbejde med en minutiøs undersøgelse af alle, der havde haft forbindelse med Larsen. Og først og fremmest de, der efter bøgerne var kommet bagud med afdragerne. Se, efterhånden så kom det mest af styrken i gang med afhøringer. Nå, og så lånte de altså de 1.500 kroner af Larsen. Ja, hvad skulle jeg gøre? Jeg skulle jo skaffe penge. For langt har han ikke nogen sikkerhed. Han fik en transport på min gage. Men jeg har overholdt både afdrager og renter, så den har han ikke haft nogen brug for. Nå, jamen, det var jo godt for dem. Jamen, så tror jeg ikke, der er mere, jeg behøver Nej, de kan nok selv finde ud Det er døren derovre, og så til venstre mm -hmm. Og jeg vil sige dem Hvis de mistænker mig for at stå her med hjælp, så kan de bare spytte ud Ja, jeg ja, tager det nu roligt Der er jo ikke en sjæl, der er antydet noget i den retning Nå, så godt som Jamen, de må da kunne forstå, at det her det er en rent rutinemæssig afhøring Af alle, der har forbindt sig af nogen art med Larsen Ja, det kan de sagtens sidde der og sige så kan de måske også sige mig, hvordan jeg skal forklare min kone, at jeg får en tilsigelse til en afhøring i en morsag. Ja, hun aner ikke engang noget om, at jeg har lånt de penge. Ja, det er jo galt. Og for forresten kan jeg bevise, at jeg har været bortrejst de sidste fem uger. Nå, jamen nu begynder de at tale fornuft. Hvorfor sagde de ikke det straks? Selv jo flere, vi kan borteliminere, Det er nemmere bliver det for os i den sidste ende. Nå, lad os så høre. Hvor de opholdt dem i den tid? Ja. Og så gik det selvfølgelig også i denne sag, som det plejer, når vi er ude på den store fangst. Ja. Der er jo altid et par små fisk, der ligger og spræller i nettet, uh -huh. når det bliver hævet op. Ja, det er det. Her var der også et par stykker, der var lidt flossede i kanten. Ja. Og hvad skulle de så bruge de penge til, de lånte? Det var noget rent privat, jeg helst ikke vil komme ind på her. Vil de høre et godt råd? Ja, hvorfor ikke? Så siger de mig, det som det er. Vi skal nok få fundet ud af det alligevel. Det vil bare skaffe os en mere arbejde, og måske også dem nogle ubehageligheder. Ser de vi er ud efter en morder, og ikke på ud på at knalle nogen for en eller anden bagatel? Men skal vi selv til at grave os frem til kendskærningerne, og vi så støder på noget, skal jeg sige, ureglementeret? Så bliver vi nødt til at gå videre med sagen. Hvis de derimod salen... Selv... Jeg ved som heller ikke, hvorfor de ikke skulle have det at vide. Det er simpelthen bare den gamle historie. Min kone var på ferie. Jeg kædede mig. trappen en anden. Jeg er ikke andet end lidt det men det fik følger. Ja, det kostede mig altså 800 kroner at få ordnet den affære. En operation? Netop. Og de penge lånte de altså hos Larsen... Ja. Det knep lidt med afdragende, var? Jeg kom efterhånden lidt ud, men jeg havde det indtryk, og det ikke interesserede Larsen så meget. Han fik jo også sine gode renter. Ja, de havde jo stille sikkerhed. Men ja, han var helt graderet. Ellers lånte der vist ikke noget ud. Ja tak. Så kan de godt gå. Og så gav de altså Larsen en veksel for de 1800 kroner, de lånte. Ja, det forlangte han. Hvem havde skrevet under på den? Det er min far. Ja. Der er bare det kedelige ved det, at vi allerede har talt med deres far, og han kender ikke noget til nogen veksel. Hvad siger de til det? Det var ikke så godt, hvad? <coughs> ja. Se, nu er der jo et stort spring fra at efterskrive sin fars autograf og så til at slå en mand ihjel. Ja. Og det viste sig der også snart, der manden kunne klare for især men der i hvert fald, hvad mordet angik. Ja. Og efter hundredevis af undersøgelser og afhøringer måtte vi se i øjnene, at vi faktisk ikke var kommet et skridt nærmere opklaringen, da vi begyndte. Ja, men så var der, altså, at han kom i tanker om min gammel kollega, der havde lovet mm -hmm. ham sin assistance. Når no, alt andet glippede. Ja. Ja, se mig nu engang, min ja, det er, det er. ven, Er det mig, eller er det dig, der fortæller. Ja. Hvis det er dig, så vil jeg holde bøtter og lade dig gå videre. Ja, men, nå, hvis det er ja, men. mig, så kunne jeg jo godt tænke mig at blive fri for dine afbrydelser. Ja, men jeg, Jamen, og dels fordi du fuldstændig foregriker begivenhedernes gang. Ja, gør, og dels fordi du i højeste grad synes, at overvurderer din andel. Ja. Jamen, og den var jo så periferisk som vel muligt. Ja, ja, ja. Utakket verdensløb. Men fortsæt bare. Ikke en lyd skal komme over mine læber mere. Nå, vi må videre. Jo, men også altså, altså, bare de idéer, Har du ikke helt glemt ham mere? Altså... Ham ja, se, nu er han der igen, var. Ja. Jo, men... Hemmelig... Det er jo komplet håbløst at fortælle noget som helst, så længe du insisterer på dit besøg med. Nå, excuse me, sir. Excuse. Tilgiv her en Færdige cigarrer, det skal aldrig ske mere. Jo... Og for resten, så skulle jeg netop, netop lige til at lade ham optræde nu. Nå, det var netop på et tidspunkt, hvor det så allermørkest ud. Vi kom endelig på et spor, der så ud til at være noget af det rigtige. Vi har trolet hele Larsens klientel igennem med undtagelse af en enkelt, som vi ikke kunne få fingre i. En oplysning førte os til en mindre jysk by... Og vi sendte sådan en mand derover. Det var forresten ham. Hansen, han kender ja. du godt, ikke? Ja Ja, ja, ja, ja. ja. Sådan morgen. Jeg var lige kommet på kontoret og så ringer telefonen. Politikgården her. Det er Rikstelefonen. Det er dig, morgen. Tak. Hallo, ja, det er Mogensen. Godmorgen, Mogensen. Det er Hansen. Godmorgen, Hansen. Godmorgen. Nå, hvordan går det? Noget godt nyt? Godt og godt. Det kommer han. Jeg vil i hvert fald kalde det interessant. Lad os høre. Jeg mener, vi trænger snart til at opmuntre her. Vi vil sige mig først, var det ikke i Larsen fik sin insulin fra? Jo, det stemmer. Ja, jeg synes nok. Nu skal du høre. Ham her Jacobsen, jeg skulle have fat på, ham har i fundet. Han har været her i byen. Ja, og hvad så? Ja, han er altså ikke mere, men her er det interessante. Han er farmasøgt, og for et par måneder siden søgte han stilling ved Måge og fik den. Lyder det ikke ret lovende? Jo. Det kunne jo se ud, som om vi havde fået fat på noget af det rigtige her. Ja, det synes jeg også. Har du ellers nogle oplysninger på ham? Mm, kun gode. Drogelig og stille, ung menneske. Fint omtale fra apoteket her. Der har aldrig været noget at udsætte på ham. Ja. Ja, vi får se. Øh, hvis du nu mener, at du kan grave noget mere frem om ham, så prøv på det. Og når du så er færdig, så tag det først tog hjem, ikke? Ja, jeg kan ikke tænke mig, at der skulle være noget mere at få fat på. Men jeg gør et forsøg. Jeg sætter du mig hjem igen i morgen. Udmærket. For vel så længe. Endelig så det altså ud, som om vi havde fået et virkelig spor at arbejde med. Ja. Ja. Ja. Se, det var faktisk den første af Larsens, hvad skal vi sige, kunder. Huh. Der dels indrømmede at være klar over, at Larsen havde sukkersyge, og dels havde haft lejlighed til at manipulere med de famøse ampuller. Næste dag fik jeg et forresten meget morsomt besøg. Jeg skal have lov for, at jeg fik tørt på. Hmm. Hmm. Nå, oh, hvad er det? det var en meget nydelig og meget ung dame, der styrede lige ned mod bordet, hvor jeg sad. Der blev sagt ude i forværelset, at det var dem, der havde været ud og tale med min forlovede i går. Ja, se, det kunne jeg jo bedre svare på, hvis jeg vidste, hvem deres forlovede er. Min forlovede? Ja. Det er jo Jørgen. Jørgen. Jørgen Jacobsen ude fra, fra Mova-apoteket. Åh, oh, det er fra besøvden, ja. Jamen så er jeg med, ja. Og de er altså hans forlovede. Det er lige hvad jeg er. Og de opdager, ikke også? Jo, i al beskedenhed. De er en køn opdager, det. Det kan de få skriftligt. De er en rigtig og okay, det er lige hvad de er. De må ikke være rigtig klog. Nej, det kan som godt være, de har til. Selvfølgelig har jeg det. Og har jeg det ikke, så får jeg det. Og hvad er det for noget fjollet sludder at komme med, at min forlovede skulle have slået den gamle penge ud, lånt og ihjel. Det er helt rundt på gulvet. Han er så blød af sig, at da vi var ude at stå på ski, og jeg brækkede benet, Så var der ham, der besvimede. De, som op der, de burde være så meget psykologer, at de straks kunne se, det fuldstændig hul i hovedet. Og altså, hør nu en gang, unge dame. hvis de nu kunne holde inde med skydningen bare et øjeblik, så var det måske muligt, at jeg kunne få indført et enkelt ord. Hvis de virkelig har noget fornuftigt at sige til deres forsvar, så værsgo. Ja, vil de ikke først være så venlige at sætte dem ned? Jo. Tak. Og så, mine kære unge dame, må jeg lige have lov til at forklare dem noget, selvom jeg er politimand og har fået overdraget at opklare en meget alvorlig forbrydelse. Den alvorligste, der findes nemlig et mor. Så synes jeg virkelig, de skulle finde mor. Der er ikke far... Æ, så, vores, og... så, nu, nu skal de lade være med at afbryde mig. Altså, risikerer de gerne, at jeg bliver galt i hovedet. Altså, for at finde frem til den rigtige, har vi foretaget hundredvis af afhøringer. Blandt andre er alle, der har haft finansielle mellemværende med Larsen. Altså, Jørn... så er de Jørgen... Så siger nu stille, til jeg er færdig. Altså, deres kæreste har lånt penge af Larsen. Han har vanskeligheder med at betale afdragende tilbage. Det har han selv indrømmet. Og så er han ovenikøbet ansat på det apotek, hvor Larsen fik det kriminelle insulin udleveret. Vil de så ikke i mit sted finde det rimeligt, at man afhørte ham? Og hvad det angår, at vi skulle have sigtet ham for mordet, så... Øh... nej, måske ikke sådan rent ud. Men da han kom hjem til mig i går efter, så var det stakkels menneske fuldstændig ude af sig selv, og overbevist om, at næste gang vil de sætte ham fast, Ja, han kunne ikke bevise, at han ikke havde slået den gamle hjælp. Det behøver han virkelig heller ikke. Ja, det skulle man da næsten tro. Og jeg skal sige dem én ting. Jørgen, han er sådan et godt og fint menneske. Han forstår slet ikke at slå igen. Jamen, så er det da, heller han har truffet dem... For det forekommer mig, at de har ben nok i næsen for to. Jeg ved ikke, om de prøver på at være ironisk. Ja, Gud. Han er da også et slags menneske, selvom han er farmaceut. Og hvad angår de penge, han har lånt, så har han fortalt mig det hele nu. Han har bare været for stolt til at tale med mig om de penge. Ja, det var noget, han ville ordne selv. Hadde han bare nævnt et ord om det, så havde jeg skaffet den for længe siden. Min, den gamle, har penge nok. Og for resten så er Jørgen også kommet i tanke om, at han har slet ikke udleveret det insulin til Larsen. Det forstår jeg ikke rigtigt. Nej, der kan man se, hvor meget opdager de er. Han kan vel nok have ekspederet den recept, uden at have udleveret den direkte til Larsen. Øh, mener de da, at det blev afhentet af en anden? Nå, der faldt den, hvad? Hvad faldt? nemlig. Det er da klart, at han blev helt ude af flippen, sådan som de hersede med, om så han hverken kunne danse eller slå på tromme. Men der han endelig faldt lidt til ro hjemme hos mig. Og så kommer han i tanke om, at den recept slet ikke blev udleveret til Larsen, men til en helt anden mand. Kender han den mand? Kender ham, gør han ikke. Han mener bare, at han har set ham før. Det må jeg have taget lidt nærmere med ham om så hurtigt som muligt. Men skulle de nu se ham før jeg ja, så kan de godt berolige ham med. At har han rent mel i posen, så har han absolut ingen grund til at være nervøs. Farvel, frøen. Farvel. Hør, Jeppe. Jeppe. Ja? Her er et rart lille job for dig. Nå. Jeg fortalte dig jo om farmasøvden i går. Mm. Jamen, hvad med ham? Er han gået til bil? Uh, nej, tværtimod. Uh, det vil sige, at vi er ikke helt færdige med ham endnu. Men personligt tror jeg nu nok, at han er ude af løbet. Jeg har lige talt med hans kæreste. Hun kom med en meget interessant oplysning. Farmasøvden mener at kunne huske, at insulinet ikke blev udleveret til Larsen, men til en eller anden, som han havde sendt med recepten. Så i første omgang, så tager du Hansen med til assistance. Ja. I kører ud og taler med farmaceuten, og hvis I mener, at det ikke er det rene opspind fra hans side, så må vi sætte alt ind på at få indkredset den mand. Ja, det skal ske. Eksisterende i det hele taget, så bringer vi ham død eller levende? For Guds skyld, levende. Jeg synes, vi har kvaler nok med den ene døde, vi allerede har. Ivor ja, det, bare, det, Iver, det så, minder jeg. mig om den tid jeg arbejdede sammen med dig. Mm. du har altid haft en mægtig evne til at få andre til at gøre det grovere arbejde ja. så du um, visse mennesker mm. Jamen, jeg skal ikke nævne Jeg er skabt for det grove. Ja, ja, ja. Og fremturer du med dine afbrydelser, så ryger du ud af vagten med fuld musik. Ja. Nu har du fået den sidste advarsel. Jeg siger mig engang, I to gamle drenge er altid så flinke ved hinanden. Ja, han er herrig. Tænk jer sig sådan her den tyrefægter, det overfugte med i over 20 år, så kan det måske bedre forstå, hvorfor I valgte friheden. Jeg, jeg ja, jeg mener, cigarforretningen. Og ja, så så, det oven i med, at vi har en så Ja, ja, ja altså, Nu skal du altså ikke tage det så tungt. Ja, det det, er, det gør jeg, Nej, det er bare sådan en omgangstone, som vi efterhånden har lagt os til. <laughs> Nå, øh, så fortsætter vi nok en gang. Ja. en gang. Ja, og nu kommer vi endelig til det tidspunkt, hvor den samlede opdager styrker mm. fortabte og Hænder vridende indser, at de står hjælpeløs og forlatte uden assistance fra en lille cigarr, han er ude på Østerbro. for ja. hævøg. Den, der, Nå, det er den vi mand der ville være en lækker bisken for enhver psykiater. Et skoleeksempel. Nu skal I holde op, ja. Nå, men se, nu er vi altså ved at sprænge i referat. Ja må For Hvis jeg husker rigtigt, så har jeg overhovedet ikke omtalt. Hvad resultat vi fik ud af Jeppesens afhøring af framsøvnen. Nej, nej, det undrede man netop, du. Mm. Jo, de var altså ude på apoteket, og Jeppesen stillede næste morgen. Nå, Jeppe. Ja, jeg tror også, vi kan slette ham af listen, du. Han har mm. det simpelthen ikke i sig. Mm. Hvad så med manden, som han mener har hentet medicinen? Kan han da give noget signalement af ham? Mm. Det er meget svært, desværre. Ældre mand, grå over frakke, blød, hat, glat, barberet. Mm. Det er jo, vi kunne få ud af ham. Men han mener, I givet falder at kunne genkende ham. I lovede at bringe ham død eller levende? det gør vi også nok, skal du se. Vi skal nok finde ham. Men det bliver ikke efter det, Sindernevand. Men i forløb må vi se at finde ud af, hvem Larsen kunne tænke sig at sende apoteket for sig. Ja, efter alt, hvad vi har kunne finde ud af, så havde han jo så godt som ingen omgangskreds. Så der kan jo faktisk kun være tale om denne her brammer. Det kunne da godt tænkes, at han for eksempel ham øh, varmemesteren hen. Ja, det er jo også muligt. Det kunne sikkert også findes flere, men jeg tror, når vi skal holde os til de to forløb. kunne du ikke finde et påskud til at få dem en gang i morgen eftermiddag? Ja, det skulle vel ikke være så vanskeligt. Men den er fin. Så sørger jeg for at få farmacøften med mig, og se om han eventuelt kan genkende en af de to, som den, der hentede Larsens insulin. Ja, det er jo altid et forsøg værd. Ja, skal vi sige kl. tre? Ja, det passer mig storart. Undskyld. Men øh, må ja. jeg få ordet for en kort bemærkning? Ja, værsgo. Nå, ja, det var bare det. Jeg har aldrig troet, at når en person i en så alvorlig sag, som denne her, bliver stillet over for at skulle identificere en eller anden som en eventuelt skyldig, ja. så nøjes man ikke med at give ham valg mellem to personer. Man gav ham et større udvalg. Jamen det gør vi selvfølgelig også. Nå, ja. Men jeg når tænker. vi tager ingen chancer. Nej. Nå. Vi har jo masser af ældre mænd i grå årfark og blødehatter op ja, for Ja, år. ja, det <laughs> Så da Jeppesen næste eftermiddag kom med formersøgten, så havde jeg uden brammer og varmemesteren også mobiliseret en fem-seks stykker i den samme genre. Ja. Vi anbragte så formersøgten sammen med Jeppesen i tilstødende værelse, hvorfra de, men uden selv at blive set, kunne observere de personer, som jeg talte med, med mit skrivebord. Oh, jamen, ja, ja. Og så var det en aftale af, hvis han mellem disse mennesker genkendte nogen, som han mente var identisk med manden, der afhentede Larsens insulin, ja. Så skulle Jeppesen ringe ind til mig og give mig et præg. Ja, ja, ja. Nå, jeg begyndte så med at kalde varmemesteren ind. Han havde selvfølgelig til. været nogle for Larsen med hensyn til ejendommen, men han havde aldrig været på apoteket for ham. Mm. Så lod jeg to-tre stykker af vores egne komme ind, nemlig man en af gangen selvfølgelig. Ja, ja, det er klart. Men der var stadig ingen reaktion fra fremsøgten side. Derpå kom turen til bramer.. Ja. Værsgo skulle komme ind, her, bramer? Jeg sætte dem. Tak. Ja, de må undskylde, at vi gør dem ulejlighed igen. Det gør ikke spor. Nu da jeg ikke har Larsen mere, så er jeg som tid nok. Ja, det er jo stadigvæk sagen med ham. Det ser ud til at være en hård knæk. Det kunne se sådan ud, ja. Men nogen fremskridt har vi jo trods alt gjort. Vi har således fundet ud af, at Larsen ikke selv har hentet sit sidste insulin på apoteket, men har sendt den anden efter det. Kan de tænke dem nogen, som Larsen ville bede om at gå på apoteket for sig? Det ved jeg som ikke. Åh, oh, undskyld mig lige dig, B. Ja. Nå, det mener han. Ja, jamen det er udmærket. Og han er helt sikker? Det er godt. Nej, ham kan du godt permittere. Ja, undskyld altid bliver man afbrudt. Øh, hvad var det nu, jeg spurgte dem om... Jo, det var, om de kunne tænke dem, hvem Larsen havde sendt i byen for sig. Tja, han kunne jo have sendt så mange. De mente der ellers, at han kun kendte meget få mennesker. Ja, det er rigtigt nok, men man behøver da heller ikke at kende nogen særlig godt for at blive vedkommet, når man går i for sig. Kunne de for eksempel ikke tænke sig, at han havde bedt en af ejendommens beboere om? Jo, det kunne de selvfølgelig godt. Men dem tror jeg nu nok, at vi har afhørt alle sammen. Så det er ikke noget at gøre. Har de nogensinde selv været på apoteket for ham? Det tror jeg ikke. Eller jeg sagt, det har jeg ikke, for ellers vil jeg da kunne huske det. Ja. Ja, så tør vi vel også regne det forgivet af, at det ikke er dem, der hentede det kriminelle insulin. Ja, det kan de roligt regne med. Ja, ja så siger jeg tak for assistancen, herr Brammer. Så kan jeg måske stikke af igen. Det kan de, ja. Farvel, herr Brammer. Farvel. Så kan du godt komme frem hjem. Sen. Nå. Sendte du for ham søvn hjem igen? Det sagde du. Ja, vi skal heller ikke bruge ham lige i øjeblikket. Men øh, han var altså helt sikker på, at det var Brammer. Ja, han kunne ikke aflægge ed på, at det var ham. Men efter hans bedste overbevisning, var det Brammer, der kom på apoteket den dag med Larsens recept. Ja. Ja, nærmere kommer vi det vel ikke i denne omgang. Øh, hvorfor sendte du Brammer hjem? Forhold du har ikke ham er genkendt. Og omtalte det overhovedet ikke. Jamen, han må forløbe helst leve videre i den tro, at vi overhovedet ikke nærmer nogen som helst mistanke til ham. Den første grund til mistanke forekommer mig, er at være hans påstand om, at han ikke kendte noget som helst til, at Larsen havde sukkersyge. Ja, ærligt talt der er noget der, du. Hvordan kan man komme sammen med en ven i mange år, uden at vedkommende taler om sin sygdom? Fuldstændig rigtigt, ja. Men skulle han nu være den skyldige, så er der i hvert fald forskellige ting, vi må have reddet på, før vi kan tillade at altså, sigte ham. Han må have haft et motiv. Og han må også have haft mulighed for at skaffe sig det der asolfortier, som er brugt til ombygningen. Det er nemlig et præparat, der kun får på recept. ting er givet. Der er ikke stjålet noget fra lejligheden. Det stemmer. Og det gør Larsens regnskab også. Revisionen kan gøre rede for så godt som hver øre. De siger, at han var meget patentlig. Og der er heller ikke tale om nogen arv? Ikke til Brammer i hvert fald. Ja, så kan jeg ikke se, at han har haft noget som helst motiv. Nej, det kan jeg heller ikke. Og det er det, der er det forbandet ved. Derfor foreslår jeg også, at vi koncentrerer os om noget mere håndgribeligt. Nemlig, om vi på den ene eller den anden måde kan sætte ham i forbindelse med deres solfogtjort. Vil du undersøge det spørgsmål hjemme? Ja? ja, jeg skal gøre mit bedste. Og finde ud af, hvem der er Bramers læge, og få så at vide, om han har ordineret ham noget af det stof. Ja. Men du, først og fremmest diskret, ikke? Det er jeg mand for, du. Jamen, så stikker jeg af nu. Ja, farvel du. Farvel. Ja, yeah. Hæmø, hey, yeah. det blev en afbrænder. Yeah. Det lykkedes ikke, Jeppe, at få etableret nogen som helst forbindelse mellem brammer og det kriminelle asolfortyr. Prøv ikke at udsætte den belønne. Åh, oh, gud jo, også det gjorde vi. 2.000, Bob. Det plejer ellers altid at resultere i en masse henvendelser, men det var bogstaveligt talt, som om denne sag var fuldstændig mørklagt. Yeah. Ja, sådan lå altså landet den morgen, da jeg blev kaldt til konference med chefen. Kom her Godmorgen, herr krammellærkommissar. Godmorgen, Mogensen. Sid ned. Nå, hvordan går det nu? Nogle friske nyheder? Næh, desværre. Jeg er bange for, at vi må indrømme, at vi er kørt helt fast. Ja, det kunne godt se sådan ud. Jeg sad særlig i aften og kiggede hele materialet igennem, og jeg må give dem ret. Det er lækkert tungt. Men de plejer jo ikke at give op så hurtigt, Mogensen. Det ligner dem ikke. Det er meget pænt, at man siger det her, kommissær. Og forresten, så er jeg nu heller ikke helt opgivet. Det kan jo endnu dukke et eller andet op. Jamen, og det er bare om at holde lukkerne åbne. Det kalder jeg fornuftig snak. Men så er der vel egentlig ingen grund til stadigvæk at holde hele mandskabet i sving med den sag. Nej, absolut ikke. Mm. Nu tror jeg bare, at det gælder om at ligge ganske stille i vandskorpen og se, om der skulle vise sig noget. Netop min opfattelse. Altså kalder vi jagten af, og så gælder det om at finde den rigtige mand til at ligge der i vandskorpen og lure kan de foreslå nogen? Helst ikke, her kommissær. Nå, men det behøves heller ikke, for jeg tror ikke, vi kan finde nogen bedre på den plads, end de selv. Så er det en aftale. De overtager fra i dag den videre undersøgelse. Jeg skal nok give besked til de andre. Og så, god luck. Ja, tak for det. Jeg tror, jeg behøver det. Og så kan jeg vel forresten trække mig tilbage i god orden. Det kan de roligt gøre, Mogensen. Audiencen er forbi. Men skuff mig nu, ikke. De må leve op til deres renommé. Jeg skal prøve på det. Hvis der, der ellers er noget renommé, der er ved at tale om. Godmorgen, herr kommissær. Godmorgen, Morgensen. Nå. Okay. Er... Nu kan du bestemt ikke trække lidt længere. Nu må du lade mig komme til. Ja. Nu, må ja. Du... nu optræder du ja. i din glansrolle som Dr. Watson. Ah, Se, <laughs> <Ja. coughs> jeg havde... I embedsmedfører medfører, vi en tur ud på Østerbro. Ja. Og det var et par dage efter min samtale med chefen. Mm. Og da jeg nu var i det nabolag, så faldt det mig ind og aflægge min gamle kollega et lille besøg i cigarputikken. Goddag. Det er kriminalpolitiet. Vi har en meget stærk mistanke om, at der bliver drevet smugro her i forretningen. Goddag, goddag. Jo, det er helt rigtigt. Det er inde i baglokalet, Aha. det foregår. Og der ligger jo lige om bag kommoden, hvis det har noget interesse. Øh, det er en grov overtrædelse af sundhedsvedtægten. Ja, ja, men lad os hellere undersøge lokaliteterne. Værsgo, gå foran. Sådan. Nej nej nej Hænderne er været. Øh, ja, men det kan jeg ikke så godt, tage inspektør. Jeg har lige nappet to ølner til os. Ah, altså også for forsøg på bestikkelse, ja vel, ja. Pas nu lidt på, min god mand. Det kan blive det med en Ja, en kroner og to Uden gemyser, verden den serverer sag. Åh, skål, gå i med det, du sætter <gøj> <din kønlige fjør>. det. <gøj> oh, Hvor er det yeah. sjovt at sige det igen. Yeah. Det er snart længe siden. Det er det, ja. Ja, du, jeg har haft ja. Nå, du. og hvordan går så gesjeften? Skål du. Jo, skål tak, skål jo du. tak, jo, tak. Jeg ja. Ja, klæder sig, men ikke Det, er... Det gør... Åh, oh, så undskyld, nu er der kunder i forretningen. Åh, oh, ja. Goddag, må jeg få en pakke af golden smoke? Så gerne, 10 eller 20 styk Nå, giv mig bare en stor Værsgo, de får en stor, tak. værsgo Tak, og her 1 krone og 40 tilbage værsgo. Tak for det, tak Farvel, Farvel og tak Gud uh, næge siger, åh oh. Åh, oh, aldrig har man fris Nå jamen, det må du da kun være glad for, ikke? Jo, selvfølgelig men uh, det er jo forfærdeligt rende og rig. Så jeg er jo lige klar, hvad jeg skal. Bare jeg kan se ned til. Åh, <laughs> oh, kan du se, nu er den, der giver <laughs> dig Goddag. Kunne de ikke lige stikke mig en pakke tændstikker? Stik en pakke tændstikker? Jo, så kan jeg. Hvad er der ellers andet? Nej, tak. Ikke i dag. Nå, ikke i dag. Jamen, det stemmer. Farvel. Tak. Farvel. Og nu skal I have afdøbt døren. Efter Kom Kom ind, kom ind. Ja, åh. Yeah. Oh. Oh, du, sådan går det hele. Det er til at blive tosset over. Du, Sima, den fyr, der lige var her, kendte du ham? Det jeg kender og kender, kommer jeg til. Han bor lige om hjørnen der. Hvad er det en, du interesserer dig for? Ja, det får Jeg har hørt den stemme før, så jeg tillod mig at kigge ud af sprækken. Brammer, hedder han. Rigtig. Brammer. Brammer, ja. <coughs> ja. Jeg kunne ikke rigtig komme på ordet. Ja, og jeg har haft ham oppe et par gange i forbindelse med den sag med Larsen, du ved. Ja, det var en sær sag, hva? Tror du nogensinde hit ud af den? Ja, det må det, vide, du. Den er lige ved at gøre mig i Ja, Larsen, han kom jo også her engang, men... Gjorde han det? Ja, ja, ja. ja. Forresten, så fulgte det næsten altid, de to, Larsen og så ham, Brammer. Ja, ja, de var jo gode bekendte, men jeg heller at mig fortælle, at Larsen hverken røg eller dræk. Nej, det tror jeg, som han havde gang Han købte i hvert fald noget i den retning her. Men han var helt skør med at tippe. Jo, han var en sikker kunde hver onsdag. Og så var brammer med ham? Ja, så godt som hver gang. Det er helt sikkert. Sikkert? Ja, som nøde på går i december. Ja, så er der noget, der ikke stemmer. Som jeg sagde før, Larsen var helt skør til at tippe. Det der var mange gange, hvor han ikke kunne nøjes med at tippe for de 12 kroner, der er maksimum. Og når han så tippede mere, så brugte han Brammers navn og adresse for resten. Hvorfor ved du, at de ikke spillede sammen? Ja, hvorfor ved, det kan jeg godt for sige det. For det første, så var det altid Larsen, der betalte. Og for det andet, så husker jeg netop, at han i sjov sagde til Bram og gang. Nu, nu ville det ordentligt ærgeret der Ville det ikke, hvis jeg fik en toller på en af dem, du har lagt navn til. Ja. Og hvad sagde Brammer til det? Ja, hvad sagde han? Det husker jeg, som jeg ikke var så nøje, men jo, det var vel noget med uh, et par procent, kunne der vel altid falde af. Åh, oh, nej, nej. Åh, oh, det bliver min død, den er hertid på. Det er der måske på. Men, nej. Nå, er det et godt dag, lille fru Jensen. Goddag, han Det er lille fru Jensen. Nå, smiler vi da? Yeah. Ja. Hvad må vi se i øjnene? Ja, ja, ja, ja. Nå, hvad kunne de så tænke med der, lille fru Åh, jeg skulle så bare have en lille pakke serutter. De skulle bare have en lille pakke serutter, hør. Ja, så sko. Har de nu også tændstikker? Ja, jeg tror, jeg klarer mig. Det klarer den. ja. Ja, ja. Jamen, så bliver det lige en daler. Ja. Nej, tak. Lige penge. Fremmer ekspeditionen. Fremmer ekspeditionen. Ja. Farvel, her Bær. Ja, Farvel, lille fru Jensen. Nu, nu skal jeg lukke døren. Nu skal jeg lukke oh, I have lukket døren, Det Åh, dit alle de kænger. Vil du ikke købe shoppen, Månsen? Du skal få en billig, hvis du vil hurtigt. Jeg her der for 10 minutter siden, der havde der været en chance for, at jeg havde slået til. Men nu har jeg fået andet at tænke på, så du må altså have undskyld. Nej, hør nu vores øl, du ved, der er ikke allerede gået. Jeg er faktisk gået, Bæret. Jeg kommer igen en anden god gang, du. Og tak for skanken. Husk på, du har en omgang til gå. Se, det var altså ord til andet, hvad der skete ude hos ja, ja. Ja, ja. Og nu kan du så selv bedømme, Hæme, ja. hvor meget hold der er i Bjerg og Hvad siger du? <fleren> Nå, jeg begav mig så afsted at hele den lange vej ud til Østerbro og ind til gården. Jeg skyndte mig videre op til undersøgelseskammeret, og der sad Jeppe. Du, Jeppe? Ja? Kan du husker den forklaring, som Brammer afgav med hensyn til Larsens forskellige former for spil? Jeg kan huske, hvad den gik ud på sin store træk, men lige fra morlyden til. Kan, kan du ikke finde de afhøringer frem, hjemme? Jo. Det skal ikke være masse kånd, der du. Ja, og, og mens du er ved det, kunne du så ikke også finde alle de papirer frem, som vi tog med ud fra Larsens lejlighed? Jo. Her er afhøringen. Du tager lige at læse det hele for mig. Ja. Ja, hvor skal jeg begynde? Ja, Noget med, at han taler om deres fælles interesser. Og så spørger ja. du ham, hvad der er for interesser. Så ja. svarer han, at de begge to kunne lide at gå til både traver og galop. Ja, ja. Det kan du godt springe over, alt det der. Ja. Øh, spurgte jeg ham ikke direkte om de tipskuponger, som vi havde fundet hjemme hos Larsen? Jo, det gjorde han. Lad mig se. Det kommer her. Altså, tag lige at citere det der overalt, Ja. Altså. Jeg sport. i forbindelse med nogle tipskuponger fundet i afdødes lejlighed, om Larsen også tippede... Så svarede Brammer, at det gjorde kendt han ikke noget til, men han mente, at det ville være mærkeligt andet, når han ellers deltog i alle andre slags spil. Ja tak, så kan du godt holde op igen. Tør mig spørge, hvad du får ud af det? Jeg har fået det ud af det, at jeg har fået bekræftet en mistanke. Så du, den mand er fuld af løgn. Det var Sørens. Er det ham, tror du? Spørger mig ikke. Om en timmes tid er jeg forhåbentlig en del klogere. Sig mig, hvor lader du de papirer op fra lejligheden? Ja, hele regelheden ikke er på bordet der. Storartet, storartet. Jeg skal bare bruge de gamle tips der. Tag lige at finde hele bundet frem, mens jeg tager mit overtøj på. Ja. Så, hvor pågår lader jeg nu min hat? På hovedet, her professor. Der er den siddet hele tiden. Oh, ja, så må du altså stikke mig en undskyldning. <hæh>. Nå, og det er alle kuponerne? Ja, hver en. Tak skal du have, Jeppe. Tak skal du have. Du er en guttermand. Og så stikker jeg af. Ja. Og så, så jeg var heldig at løbe på en taxa lige uden for porten. Ja. Så det tog mig ikke mange minutter at komme ind til Kronprinsessegade til tips kontor. Ja. Det var nemlig der, jeg havde så travlt med at komme hen. Jeg ja, vel, ja. Ja. Det var en meget principfast ung dame, som jeg kom til at tale med. Goddag, frugen. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dem med? Ja, de må undskylde, at jeg gør en mulighed. Jeg har et bund gamle tips her, og jeg kunne vel ikke få dem til at undersøge, om der tilfældigvis skulle være nogen af dem, der har givet nogen gevinst. Det skal ikke noget, vi giver os af med heroppe. Hvorfor har de ikke selv set efter? Premielisten ligger jo til eftersynet af alle forhandler forhandlere. Ja, det er jeg ganske klar over, men øh, det her nu det er et ganske specielt tilfælde, og jeg vil være dem meget taknemmelig, hvis de vil være elskværdige at se efter. Ja, ja, siden de bliver så pænt her, så skal jeg gøre det denne gang. Lad mig lige se de kuponer... Mm. 14 stykker. Mm. Det var ikke så lidt. Være og vær venlig at tage plads, det vil tage mig et øjeblik. Ja, tak skal det have, folk. Tak. Ja, nu har jeg altså mm -hmm. sit efter. Værsgo, her har de deres 13 kuponger tilbage. Det må de ikke være så heldige med. Slet ingen gevinst? Jo, på den 14. Den må jeg gratulere dem med. 12 rigtigt. Og købet maximum er 50.000 kroner. 50.000? Ja. Ja, hvad gør man ikke for 50.000 kroner? Ja, de kan godt gratulere mig, frøken. Selvom det nu ikke bliver så alle de rare penge, så tror jeg nu nok, at jeg har taget et pænt stik hjem. Så det sagen er sagen af den, det er slet ikke min kupon. Uh, ja, jeg glemte, vist at præsentere mig, da jeg kom. Mogensen hedder jeg. Kriminalassistent. Kriminalassistent Mogensen? Gud, ser de sådan ud. Ja, de må undskylde. Jeg har jo hørt så meget om dem i radioen. Jeg havde da forestillet mig, at dem helt anderledes. Altså, de må gøre mig en tjeneste og fortælle mig, hvem der står som indsender af den kupon. Det må vi ikke. Ja, vi afgiver aldrig navnene på vinderne herinde. Altså, her skal de se, frykken, her er min legitimation. De kan altså se, at jeg er god nok. Og hvis jeg ellers ikke er helt vild på karetten, så har de her 50.000 været motivet til et mor. Jeg ville så forfærdeligt gerne hjælpe dem, men vi må ikke opgive navne. Må jeg så ikke få lov til at tale med direktøren? Han er desværre gået for i dag. Jeg ja, han kommer først i morgen. Og så altså, hør nu her, unge damme. Jeg har ikke tid til at vente til i morgen. Jeg kunne i løbet af et par timer få en dommerkendelse for, at de skulle opgive mig det navn. Men heller ikke det har jeg tid til at vente på. Så nu foreslår jeg, at vi to indgår et kompromis. Hvis jeg nu nævner et navn, vil de så svare mig på, om det er det rigtige eller ej? Ja, det kan jeg ikke sige noget forkert i. Godt. Så skyder jeg på... At navnet er Søren Brammer. Og hans adresse er et eller andet nummer på Strandboulevarden. Og de har fuldstændig ret her kriminalassistent. Nå, endelig. Så kunne de måske også sige mig, om den gevinst der er udbetalt. Mm, lad mig se det er fra den 26. spilleuge. Ja, så bliver den udbragt med posten i morgen. Udmærket, så siger jeg farvel og tak for oplysningerne. Hvad gjorde så? Til du ens halvlig det går med at komme frem og tilbage til den politi går. Men man mange gange forekommer vandet tilbage, både lang og trist, med dårlig humør, alting går skævt. Ja. Og så kommer der pludselig en dag, hvor man endelig synes, at skimte et resultat. Ja. Straks bliver man helt andet menneske, ja. springer op ad gangen, to trin i gangen. Ja. <laughs> jeg havde ikke været væk mere end en god halv time's tid, og Jemsen sad der jo. Nå, det var du ikke længere. Du, stik mig lige i telefonen på, ja. jeg skal ringe i gang. Hvad leder du efter? Østerbro's postkontor. Ja, så kan du spare dig jo det. Der er hemmelige over på alle postkontorer. Oh, det er omstillingen klar det det, du? Det er sandt, det er jeg da også. Hallo? Ja, det er Mogensen. Kan de skaffe mig forbindelse med Østerbro's postkontor? Ja, der er hemmelige over. Nej, nej, nej, jeg vil gerne tale med postmesteren selv. Ja, tak for det. Så det var det. Er det for meget for langt at få at vide, hvad det i det hele taget drejer sig om? Nej, slet ikke. Vi skal så, man bare en tur ud på Strandboulevarden og... Hen... Hallo? Ja, det er mig. Ja, tak. Hallo, ja, er det postmesteren? Ja, de taler med kriminalsistent Målsen fra drabsafdelingen. De har et overpostbud, der bringer penge ud i... på Strandboulevarden omkring nummer 200, ikke? Ja, sig mig lige, hvad tid tager han ud fra posthuset i morgen? vel ja. Ja, jeg skal sige den. Jeg og en kollega vil gerne have lov til at følge med ham i morgen formiddag. Nej, nej, nej. Der skal man ingen, der tænkt på at slå ham ned. Det drejer sig om noget helt andet. Hvordan er det? Ved de noget om, om han har tipspenge med i morgen? Ja, ja, ja. Det regnede jeg også med. Nej, nej, nej. Vi kommer en halv times tid før og snakker med ham. Og de er der også udmærket. Jamen, farvel her, postmester. Og undskyld og Ja, det flasker sig jo fint alt sammen. Du lovede mig en forklaring. Og den skal du få. Ja, morgenen her. Ja, goddag igen her, postmester. Nå, vælger, jamen, det var meget den. Nej, nej, den er rigtig nok. Ja, ja, vi skal nok vise vores legitimation, når vi kommer. Fuldstændig rigtigt, man kan ikke være forsigtig nok. Ja, ja, for så længe. Nå, det var bare sådan igen, en jeg Han ville opbevise sig om, at det ikke var et nummer. Det er uhyre fornuftigt af ham. Nå, kom så du. Så er vi gået. Fortsæt, Mogensen. Fortsæt. Ja, ja. se. Øhm, jeg skal jo vildt indrømme, at jeg sov ikke selv alt for godt den nat. Rigtig forstået. Jeg lå og på, om det nu var rigtigt af mig at vente, eller om jeg skulle have slået til med det samme. Mm. Så jeg var faktisk glad, da det blev morgen, og tiden var inde til at gå til aktion. Så mødtes jeg med som aftalt med Jeppesen ude på Østerbro. Ja. Og vi fik vores aftale i stand, både med postmesteren og postbuddet. No. Jeppesen og jeg kørte sig i forvejen og parkerede omkring et hjørne et par numre fra Bramers adresse. Ja, ja, ja. Og vi sad og ventede lidt, og så siger Jeppesen... Der kommer han vores postbud. Ja, det gør han også. Hov, der, hov, hallo, vi er her. Nå, no, nå, no, nå, no. der sidder de, ja. Ja, jeg har kigget efter dem. Ja, jamen, vi har trukket os lidt tilbage fra synsviden. Se, nu er de altså klar over slagplanen, ikke? Jeppesen her og jeg går op først og stiller os klods op ad døren ved siden af Bramers, så han ikke kan se os, når han lukker op. De ringer altså bare på, som de plejer, ikke? Og resten, det ordner vi. Har de forstået? Ja, det skulle ikke være så vanskeligt. Skal det, skal det være nu? Ja, vi går op nu. Og så følger de efter om et øjeblik. Kom så, Jebsen. Ja. Yeah. Så stiller vi os op her. Ja. Yeah. Tryk der nu godt ind, når han lukker døren af Ja, ja. Der kommer posten. Goddag. Uh, er de her brammer? Yeah, ja, det er mig. Ja, jeg har en anvisning til den fra Nationalbanken. Åh, oh, er ja, fra tipstjenesten. Akkurat. Det var dejligt. Dem har jeg ventet på længe. Vil de være venlige at kvittere her? Ja. Eh, her er en blækstift. Åh, lige et øjeblik, Brammer. Hvad? Jeg synes ikke, de skulle kvittere for den anvisning. De får alligevel ikke brug for den forløbig. Hvad vil det sige? den kommer de her? Nå, vi tillader os at følge med postbuddet op. Vi ville dog gerne have konstateret, om de virkelig havde sendt at tage imod de penge... Det var meget godt regnet ud. Men det var altså ikke godt nok. Vil I være så venlige at følge med op på gården, Brammer? Det må være en misforståelse. Hvad mener de? Nå, jeg mener, at de har arresteret, Brammer. Sigtet for mordet på deres ven, Peter Larsen. Vil jeg nu at gå roligt med? Hvis de vil have noget overtage med, så går vi med ind og henter det. Hør, hvad skal jeg gøre med anvisningen her kriminelassistent? Ja, den kan de bare skrive på. Adressaten bortrejst for ubestemt tid. Og så siger vi ellers tak for assistancen på os. Og kom så, og Brammer. Equipation holder for døren. Ja, så må I meget undskylde, men nu er jeg den kaffebord herinde. Så hvis I tre kan nu der være kaffe, så er det nu. Nå, ja, men, ja, men det men, er passer der store. After. Skal du bare op, for vi er ja, faktisk færdige. Færdige? Nå, så var det altså ham. Ja, selvfølgelig var det ham. Nå, det var det. Og selvfølgelig nægtede han, så længe det var muligt. Ja. Derfor var det også heldig, at vi ikke havde hentet ham den samme dag, som jeg havde været på tipskontoret. Hvorfor? Jo, for da havde vi gjort det, så kunne han ganske roligt have nægtet et hvert kendskab til de 50.000. Sure. Og hvor havde vi så været hen? Så havde der faktisk intet motiv været. Mm. Jamen, der nu, nu derimod var sagen oplagt. Vi havde overværet, hvordan han ventede de penge, og til sidst så indså han altså også, at løbet var kørt, og der var ikke mere spilere. Ja, men øh, det her, øh, var det solfortjort? Ja, er, det, ja det... det fandt vi ved en husundersøgelse ude hos ham. Mm. Det vil sige, ikke hos ham hos hans husholderske. Brammer havde ganske simpelt hugget det fra hende. Så var det altså udelukkende for at få fingre i de 50.000? Ja. Da Larsen fortalte ham om den store præmie, så så Brammer straks sin store chance. Hvis Larsen blev skaffet af så ville han selv automatisk komme i besiddelse af de 50.000, og ikke et levende menneske ville ane uroret. Ja. Selvfølgelig vidste han besked om Larsens sygdom. Ja. Som jeg allerede tidligere sagde, så var det netop hans benægtelse af at kende noget til den. Det var det første, der vogtede min mistanke. Ja, ja. Og da Larsen så selv bad ham om at gå på apoteket for sig, så slog det ned i ham, hvordan det skulle gøres. Mm. Jamen, og planen var simpelthen genial. Og hvad, mener jeg, det nærmeste, jeg har været ude for i retning af den fuldendte forbrydelse. Ja, ja. På vej hjem fra apoteket gik Brammer op til sig selv, fik byttet indholdet af insulinampullerne om med asolfortyr, afleverede pakken til Larsen og tog så en tur til Hyland til sin søster. Der han så så jeg aviserne af, Larsen var død, tog han hjem igen. Så du kun på et punkt havde han forregnet sig. Det blev politilægen og ikke Larsens private læge der blev tilkaldt. Og det blev brammeret Ja, så er købnen, altså skabende, så må ja. vi tale om det. Jamen, vi, vi, ja, vi kommer, vi ja, kommer. Jeg... Glem nu ikke konjakken Måsen. Ikke, nej. Nej, jeg har set, den står derhenne i krogen. <laughs> De har hørt, Måsen redder sit renommé. Et kriminalhørespil af Knud Møller. Personerne var kriminalassistent Måsen, Asbjørn Andersen. Frue Måsen, Tove Bang forhenværende kriminalbetjent Bærg, Johannes Meier, fru Berg, Agnes thorberg -Vidt. kriminalbetjent Jeppesen, Bent Christensen, kriminalkommissær Ansel, Gunnar Lavring, doktoren Poul Møller, Brammer, Jakob Nielsen, Jørgensen, varmemester, Ejner Jul, Hemø, driftsleder, Knud Helund, fru Hemø, Astrid Holm og Lis Bodil Sten. En videre medvirkede Else Fox, Børge Møller Grimstrup, Karl Heer, Rimor Hvitfeldt, Paul Jul, Vagn Kramer, Valdemar Lund, Victor Montil, Bjørn Pugger Müller, Jørgen Rose og Axel Schultz. Instruktion, Tavs dam.